Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah As-salatu as-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min walah Allahun jalla wa ala falëndarojmë dhe vetëm për ti ndihme dhe falëndarojmë ndërsa lafda dhe, dhe bekime të Allahut që uqshën bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familinit i shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrug dhe rrëndit në fund të kësaj bote të ndërëlezer përbashdojmë edhe son të melenë Allahut të madnuarë me temën që kemi filluar ta trajtojmë në dy takimet e kaluara. Andaj është më së e nhuar tash edhe çfarë për çka po flasim. Ju kemi çështë të tjera nga një kënd tjetër që ka të bëjë me atë siringjë që mi filluar në fillim, mund pengesat në rrugën drejt Allahut mënuar. Andaj si pengesë serioze në rukëtimin ton dhe të laut që përshin përmirësimin ton që, përmirësi, që përshin kualitetin e vepërve tona që përshin në përgjësi suksesin e rukëtimi ton do të pengesështë edhe mos egzistimi i raportëve të mira mes neve e që në këtë pasta jam përshin pikat e shumëta dhe jam përshin detalet të ndryshme që kemi trajtuar shumë për e tyri në dy takimet e kaluara Dëshveqë e sonte duke mos engarkuar dhe shta jo shumë si temat e kaluara, por prap i ka pika të veta që të vazhdoj me le në latë madnuar edhe me disa sëqarime apo pika që i, i konsideroj si përmbyllse dhe përmblezit njëtën kohë të teme që po flasim për te. Këmë përmandur se qëfar e forcën një vlazëri, që farë e bënd fuqeshme, që farë e bënd qëndrushme, që farë e bënd stabile. Dhe gjithashtu kemi trajtuar edhe arsyet që e fuqezojnë fillemesh në brendin ton, paset në praktikën ton, këtë raport të shajnë që kemi me zvete. Dhe së në duhet të lasë për një aspekt të rëndësishëm e që më skujdesin dhe i ti rëzikon rënimin e të raso që kemi folë dheri më tani. Nga se i munduar me ndërtu një ndërtes të fuqesh me pikresh si kurse E kasil shamblin për këtë Muhammedi sallallahu alaihe sallam Mirë po në qovë se nuk imi të kujtet shumë Atëherë këtë ndërtes ka mundësi detalët të thjeshta Ta rëzikon madi edhe ta rënojnë Një si kur njëtë në kësaj bote Shikane për shamë një ndërtes Sa duhet kohë me ndërtu sa duhet mund të shpenzime dhe lodhje më ndërtu. Dhe pastaj shës se sa është e madhe, sa është e larë dhe, dhe e ngjyrë e fuqishme. Jo po kam ush një pak kujdesi për shkak të dikujt, qoftë me rrymën apo qoftë me ujin, me kushtuar merrnimin e tër asaj ndërtese. Prandaj veshjet ndartohat dhe veshjet ngrihet, por fatkesisht lehtë mund të rënohat. Andaj që mësë të jemi nga ata që me thjeshtësi rënëma që kemi ndërtuar duha që një aspekt nga ato që duhet ime të gujdeshme të trajta një fillim të kësa e legjerate të ndërlozër shpesh herë ndodhë që dhe kjo është normale nga senimi njerës dhe si të tilë gaboj gabimi është pjesë e pandar e njeriot dhe ndodhë që ndokush të gaban dhe ra gimi i gabuar për ball godbimit mund të rënon vllazërin. Mund mund të rënon atë që i ndërtoi deri më tani. Dhe kur flasim për raporte të ndërsë, nuk kam për qëllim vetëm ato që janë të asaj që ne i quajmë vllazëri, lidhje mes muslimanëve, por fillojnë nga ato familjare, që të gjitha këto msimë do të thotë janë të përshtatshme fillimisht për raportet edhe bashkërtore pëse jo, nga sa ta i lidhë besimi për asemili të gjithë gjithë tjetër, ka të bëjë edhe me raportet familjare, prend dhe fmi, pas taj me fqinsi, pas taj me miqasi dhe me gjithë këndë, që ne duhet kemi raportet mira me ta. Dhe në këtër të kësaj, edhe pika që pa e trajtaj, e që ka të bëjë me, metodën që duhet të ndjekim në përmisim në gabimeve, përflin të gjithë a këto dimenzionet. Por si në dat, bashkëtorë, edhe atë familjar, edhe atë shoqëror, edhe atë, atë miqësor, edhe atë të gjithë ato që kërkohet për një që natë rrafshit të kemi raportet mirë mes vete. Dietatorët ishte më shumë interesant kur kanë trajtuar temën e gabimit, duke pasur së arsyesh rëndësinë e trajtimit të mirëfillt të gabimit. Se mune që gabimi, gabimesh të tretohet E tësillë gabimë matë madhë Disa dhe kanë quajtur Këtë aspekt Fikë Fiku mua në gjithë të ahtëta Fiku që në ngupëtën Mendje prehësia Dhe mund të quajmë gjithashtu të edhe Aftësia Dhe mund të quajmë gjithashtu të edhe Do të të qasë që pak Më e thellë, ju a e si përfatsora Që ka të bëjmë me tretimin e gabimeve Andaj duhet i përmenë disa udhzime Që realisht Borojnë nga jeta e pejgamberit Sallallahu athëm, nga saj është shëmbël tyra jon A thua valë si i trajton taj gabimet e shokve të ti E që pas taj Trajtimi i miri gabimeve U akaru i të raport me zvete Gështë e sahabet kanë gabu Nuk kanë qindë përgabu shumë Mirë po gabimet e tyre Nuk e kanë rizikuar A që ndërtaj i dërguari Sallallahu athëm që në fillim kërër në medinë Por gabimi ka qenë diç, ndërsa lidhja mes vetë ka qenë diç tjetër. E problemi tek ne është se këto janë të ndëllidura mes vetave dhe gabimi diku është sikur të tërheqje një vegze që pastaj fillon duke u shtur dal nga tola që kemi thur me kohë, me kohë të gjatë. E para që duhet ta kemi parasysh të ndërozë tek trajtimi të të i gabimeve dhe kjo shumë e rëndësishme është që Kjo është në esencë, ka përshtime të mundshme, por në esencë gabimin duhet më e trajtuar më një herë. Çdo shtyrë e prolongimit i tij e komplikon. Në çfarë kuptimi? Shpesh erë ndodh që një gabim të caktuar që e bën dikush, thash përsëri, qof në aspektin bashkëtor, qof në atë familiar, qof kudo qoftë, mund të ndodh një, një gabim nga pala e caktuar. Dhe ai gabim jetë mundshme të trajtohet me një fjalë. Një fjalë përfundon. Por neglizhenca, pa kujdesia shkon duke komplikuar dhe pastaj i njëjti gabim mund të përsëritet pas një vjete, por tash më jo me një fjalë. Tash është më problem më e zeja, thotë. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po s'a sheh te gabimet, dilte më një herë do u thoshte njerëzve, kjo është gabim, këtu nuk ka rregull. Prandaj nuk duhet më i shtyn, nuk duhet më u bër Sy mbyllë ose i pa vëmendëshën për polëgabimeve Beçadresht Kur shën një rilëshime në familjën e ti Dhe kemi përmenë për shemën Në këtisar e rasën e Abdullah ibn Mesudit Radi Allahu Tal Anu i cili ka dal nga shtëpia ti Por punë të familjes normal Si kështë del kërë familjare Dhe normal Ai ka investu në familjën e ti Ka investu në shumë drejtime Dhe ka imesu në gjithashtu të edhe në aspektin e Pajtimit me të saktimin e Allahot Kur bje fjalla për furnizimin Ka që kemi Qënë zoti ma tepër, sabër Dhe kjo ka qenë shumë regu në raport me Familën e ti Si të qëfë një dit ka dali Ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu Dhe kur është këthyar Ka gjithë që fjallori As një vretje nuk ka, s'ka fjallë, diqka Po një fjallori pa zakon Shë migrua së ti në raport me te avta Dhe të disi po e vrenë Që ajo knatsia që ka investu në te dhe pajtushmëria Ka lëvizur nga nivelli saj është asor një qëka tragika Mirë po shqecu se për Ibn Mesudin Dhe menjër e ka nërmanë masat Dhe tha kush ishte te ju Dhe qëfar ju tha Dhe po menjër e se di kush kishte lëku nërbindjene Familisë ti Dhe këtu i intervenoj dhe bëri përmirsimin Po ta kishte lën këtë pëthu po i po se s'pa e shë Pëthu po i se nuk për po e vren Ajo shkëndu kë u shtresu Dhe njësër një muhabet, njësër një, një fjallë Shkonduk o komplikohet Dhe pastaj nga një intrigë dhe vezves Se shëndrot në bindje E që pastaj vështir mund të Largojt nga zemra Edhe si e tild pastaj edhe I acaron raportet ma teper dhe e komplikon Zidhën e problemet Andaj në raport me ty dikush Ose të raport me diken Gabim po së ashe Mundo të gjish metoden dhe mnyren Sikur se kemi përmendit dhe të përmendim Por e rëndësish më është që Mos të kemi një sile të pajtushme Për balë gabimit më njërë tjetërin Kasi kja pastaj Rëzikon originalitetin e raportëve tona Rëzikon sinceritetin Dhe që fse ne do të të bëjme Të verber për balë gabimit më njërë tjetërit Dhe kur onë nuk kam Ndë është ta mundësime të kshilu ty Dhe e shosë e ki gabim Kja atërë Qfarë komendin mund të kja Një nga komendin të është se Si duke të komësime më keq kuptu E si duke t Atërë si kemi raport mirë me zvete Kësë në kemi thënë Se nga ato që e fuqezojnë raport me zvete është mendimi i mirë Andaj nuk ishtë dashë më keq kuptu Pra ndaj unë këtë nga rkesë nuk e këm fara Në qovë se ne jetoj me nga rkesë Në keq kuptimin dhe njërë tja dritë Kajap me kuptu se në asina mirë me zvete Më meni kur jemi të shkarkuar nga këtë nga rkesë Atërë shumë lërshën funksion raport me zvete Dhe ishe sahabët Ani so mir se bëjmë, në rregull, dhe kanë vërtu, pothuajse s'ka thon asgjë. Por për shkak të ngarkesave tona fatkeqësisht i thush dikujt, "Kë ka gabim? Ani do të që se bëj më." Por i jet ngarkesa pse më tha. Subhanallah. Ngase këtu ka të bëj më një, thash, ke çuptim të raporte me svetën. Prandaj, në çonse nuk përmisojmë gabimet me svetën dhe i shtyjm ato parësuhet caktuar. Unë ja kupte që e kuptej që ti kushe bën gabimin për shumën mesë dhe dvetëve Dhe tashtë nuk muna mi thonë këtu se është në qmuse Por në momentën e parë, kur mi apët mundësia në vetëmi, jatham Po adha atjara, kur të gjithë të rëthanat Që më kanë penguar me eksilu Dhe me zithë problemin Të gjithë të rëthanat, larguon, s'jamë më prezinte Dhe prapon, sidhen për balti Po thuaj se skandod gabimi Dukë e lënd me rëshqit gabim E kjo pastaj shkon duk u komplikon. Çdo aspekt, është çdo rrafsh të jetës tonë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tonë vëzë i thash shumë i vëmendshëm në këtë drejtim, do nuk lindë që të shtrësohen gabimet. Përveç kur ke është interes, ke është të bij, e pres e presë momentin e vlefshëm, e presë që msimi të jetë pak më goditës këtij katërt, por në esenc duhet që gabimet më një herë ti e evitojmë. Nëse thash Ka mundësi që gabimi me thjeshtësi të largot me një fjalë, me një porosi, me një ndështëta përshpritjen dhe shumë thjeshtë, por në mëmenin kërë na e komplikojmë përmisimin, pa asta e komplikojmë të dhe zidhja. E dyta që duhet të kemi parasysh që të ruajmë ndërtesën, është që kur të përmisëm gabimin të ndërlëzër, të mundojme që sëqarimi i gabimit të të bët i shëqruar me vendimin shëriatik, që të menjënot gjithë dhe hamendje se ka diqka personale. Andaj pegamberi sallallahu a salem, si ku se të rëzmën të trimidhiju në sunenë në ti, kalaj pra një njeri uj cili e kishtë zbuluar kofsh në ti, dhe dhe kishtë zbuluar këmbën, mbi gjurët ti majtë dhe kofsha ishte e zbuluar dhe pejgamberi asa më tha mbuloje nga sa është e vret. Do të e xhojse kjo është gabim, po nuk u ndal në gjyq mbuloje. E pse më mbulu? Pse s'mos përcjellim ty as çka? Jo, kuptimi pejgamberson po po lalon kuptim më neve. Jo, mbuloje nga sa është pjesë e tubshme, është e vret duhet më mbulu, e prandrequl. Pra e mundo sot që mund si, edhe edhe familja, edhe shoqja ku do qofsh. Në momentin kur don me e zgjidh problemin, kur don me e përmirësua gjërat dikujt mund domë shoqëru me, me arsye tim të pranush nga pala që po këshillohet. Mos e bëk kët, ngase i da il e kandalu Allahu dhe pejgamberi. Mos e bëk kët, ngase kam dëgjuar bogjen në liqrat duke thënë kët, por kur ti e ndërton pastaj arsyeTIMin e këshillimit mbi një bazë, duhet të jesh i sigurt se është ashtu. Jo me hamendje, por i sigurt. Po dajte mund domi gjithmonë të themi se kjo nuk ka rregull, kjo gabim. Pejgamberi sa më kur ka qenë këtë citat kështu e ka bën. E pro mirë, e dhanë po bëj kështu. Kur veprim Aisha radhiyallahu anha kështu e ka vepruar, e dhanë po bëj kështu. Andaj i larguan, do thotë të gjitha ato mundësitë që do ti përdor të shejtani për të pamundsuar mbarvojtin e mirëfilltë zgjidhës së problemit. E treta tonë zor është përancë, ko't bëj që Kur nga njëra problemi mund të përsritet Dhe nga gjithë mund nga njëri mirë me problem Gabimit i kujtë gjithë mund po përsitet Dhe nga gjithë mund pa e përmësëm gabimin Tashtë duhet të ndronë qasja Kur dikush e bo një gabim dy hera, tri hera Atëra kjo nuk ka të bëj me gabimin Nuk ka të bëj kjo me manifestimin e gabimit Kjo ka të bëjmë një koncept gabum që e komrena A tëre le gabimin Meru me konceptin Se diqka peshtin të me bo gabim Si kritikosh për shambull Dhe ka një smundje tjesht Ka mund si fillimisht me një trajtim si përfasor U largu Së për largota, e, pro kadal Pas ka diqka më fell Përvoj më thell, ta është duhet njëzime të, Dhe të shkëm duke e thelu Kërkimin arsues E harrojmë simptomin, e harrojmë manifestimin A në nga njerë për shambull Kër po po po kthem prap tajë jo baza dhe themeli i familjes tek familja tek te tjera bashortore ku duhet me pastra pore të mira mund që njëri nga bashortë të bëjë gabim një herë gabim në rregull në përmbysur dhe një herë gabim prapë njëri i gabim a këto atë se si duket ka problem me koncept koncept e për shemb çka ka të bëjë me obligimet e gruas ndaj burrit ka mundi që gruaja si ka kuptuar drejt obligimin ndaj burrit Dhe si pasoj e munges Se këti kuptimi Pastaj bënë edhe gabimin hapa Edhe buri që është Se ka kuptu drejtë realisht Se ndaj grua së një që farë obligime ka Dhe Dhe të tëtë munges e konceptit e duur Në këtë drejtim Bënë pastaj prodhimin e gabimin vazhdim Ti kat E shërën problemin Ti kat e tërten gabimin A i komu shfaqë ndryshë Pastaj ndryshë Nga se burimi është aktiv Pra e të shikujmë Në koncept në basë, ka dalë Në përshua që gjithë mund që të gabim përbon A, ki mendimin që shtut, a? Jo se ka mendimin që shtut, e pra gabim o kjo Përsham, unë kam mundësi nga njëre Në mesire të caktuar, a ku kam mësë pajtim të ulemat Si mbasteje veprimin caktuar, është gabim Në qofë se njëri menon si ti Por në qofë se njëri nuk menon si ti, kësë të gabim A ndaj që fikojmë se, në qofë se menonim njëjt bashk A tërduhët jo i dalun a ma në qovë se nuk menojnë bashkë e pëtasht të këqyrim a mune me bashkjetu me ndrysh e mëndime apo duhet me i duhet me i sikonizun nga se s'komunë si më jetës për para në këtë mënyur apëtanë pra ndaj shpeshret të nërëzë problemet vinë si pasoj e dalimimëve në koncepte në kuptimet saktuara dikush e kupton jetën kështut e dikush kështut normal që kam e pasë mos pajtime dhe gjdo palë kam e Rajshën mos përpaj e gabim Ty po do ku të gabim Dhe Kjetra që du me e cek është Rastit që ka të bëjmë Rastit që ka të bëjmë Ata tre vet që kanartë e këpëgamberi sëllë Allahu sëllëm E dinjat rastit Kanartë me e pyjt Aishën radiallana për adhurimin e pëgamberit sëllë Allahu sëllëm E kan pyjt Aishën radiallana dhe Kër është përgjigjaja se si ka adhru pejgamberën së më alonjëllë e wala Kënë në më të kaluha Dihë si ju ka adhru këse pejgamberën, po pak i badat për po banke Dhe kanë fillu tash me e prezentu koncept në ty në të adhurimit Dhe shikaja, koncept në ty në adhurimit është ndërtumë për qka në bi vështirësi Ka dy kusht që shteja për mëndën adhurimin So ma i fështirë, so ma i ronë, so ma i komplikumë, qa që ma i mirë apëtër? Kjo është koncepti gabumë, a dhurimi nuk ka të bëjmë me komplikimet, as nuk ka të bëjmë me mështërësit, ka të bëjmë me diqka tjetër? Pra na i pegamberi s.a.s. kur deshte mi au përmisu gabimin, a unë mërë me ta? Nuk u mërë me ta, nuk tha ti ke bu gabim, ti ke bu kështot, ja, ja, që ka qëfar tha? Une tha, a gjiraj e dhe ha, une, ti une, që adush ba, une, qështuja Unë edhe flaja dhe falna, edhe martohum, femen rëgjë i bënsunë në ti felejse minni, kush nuk e ndjek rrugën temë së pimeja. Do të tëtë, koncept të adhurimit është me ndjek pekamberin s.a.s. Ti mund është madhurë sa dushtë, për mua edhe, edhe halashtë e vetit, por të anin mëstu që e të adhurua lëngjële gjerali huapërë. Kaj se koncept të adhurimit ndërtuat në bi pasimin, ju në bi pasimin. Atë që ti më a çti mendon se është durim. Ëndeshiko, i rjoç konceptit e ka përmesuar konceptin, ne çu se ti i kthesh durimit. Pasim peqamëresëm, këto kemi kuptuar qartë, a duhet të më ndihmën e gjithë ditën, a gjithë natën, a më martuam, mos më së martu, pas se këto janë ide ironike. Po kur konceptu zgabim, hajdunë piasorik ti që mon, të më ndihmën gjithmonë. Duhet më ngënë kërare. Hajde kohang, por që di ku kam është po të gabim më pat, se kë koncept durimit e ka dallash, e ka gabim ato. Kjo është shumë rëndësi, që Të unifikomin koncepta Të unifikomin e definim A e kje dhe të të qështë Si kështë e kam thënë disë hara Gjido gjuhë në bot E ka një fjallor që referenc Dhe gjyhtarë gjdo vjatë Bledhen Po unanimishtë marim vendime me ndrundër një shprejhja Dhe ajë fjallor për në betet referenc Par gjuhën ati poplë Ne kemi një fjallor gjuhës shipe Kur binën dësh Ashtë kjo fjalletrarë Aso fjallet ku kthejmë kam në fjalor që këtu pothuaj gjithëtarë që sosh kë letrar. Ti mundsh më e përdor, për që s'po them ç'është shkëlje, po nuk mundsh më të thon se i përmban ose ose është në është në përputhje me standardet e gjuhës ose me shqipe për shembull. Dhe ana në familja, nëse gruaja ka në fjalor, burri ka në fjalor, fëmija ka në fjalor, ajo ka në fjalor, edhe gjithkusht me fjalor vet flet para mendojë i një t'i fjallur me konë dhe gjuhit me konë ndryshë atas mire në vesh ato e t'i për me kohë dhe fjallur e ndryshë kjo është ka në mundësi më marrë vesh apo? dy antarë të familës kjo e fletë një gjuh që kjo e asë një fjallë të asë gjuhë nuk e din e edhe kjo flet e fletë kjo e kjo e asë një fjallë të asë gjuhë nuk e din a mire vesh të në herë o korë ola korë me gjithë të medur e problem më marrë vesh po të gjërë q Gjurën e saj, ja ja gjurën e tise Problema është me jetsë me këtë të alimat Edhe po dhemë edhe njetën e Për dyrshme, në nduhet edhe na si gjematlijet Në si vlasë muslimane, si meqe, si shokë Nuk është, duhet që Të kemi do fjallurët përbashkët që aty një këthejemi kjo, kjo është, kjo është, kjo është Prendaj, shërimi i Defektivin koncepte Të Kurse në mundin Dhe ludhjen e Trejtimi të shumë gabime, Teta që du me e përmantë të nërdozër është E që kodbe me Tretimin e gabimeve gjithashtë është që nga njere Ndo shta nuk konu i mu morë shumë Me insistimin Për me e braktis gabimin Ose me e Me e drejtu gishtin Dhe me thonë ka aj që ka gabu Në të kuptim me nënqmu dhe me ullë Leje personin Mosu mënë me person Por zhidhe problemin duke e këthi gjishtin ka problemi. Për shambë, pejgamberi sallallahu a tëllem, nësadit i ka thonë, kush bënë kështu, qështot është kjo për. Kjo punë është kjo shtu. Aj ka pas punë me punën, me veprën, s'ka pas punë me emras, me individa për. Të. Dhe kjo ma letë pas taj me e pranu. Për këtë arsye, për shambë, pejgamberi sallallahu a tëllem, Nuk vendos një rio Sadak më të mirë Nuk ka sadak me shpërblim të kallahu Se kafshata që e vendos burin në gojnë e gruaset jelë Sadak më të mirë Se me shpenzojnë në familje në në skavla Tash dikur nështë ta bënë gabimin në këtë rejtim Nuk shpenzojnë si duhet në familje Më të më të më nështë ta me dalje, me shëqnije, me kështumerat Kjo gabim Tashmezi mi dhonë, ty, ty se ki gali familin, asit më... Kjo është goditje, kjo mundë pasaj me barikadu ato, të po ma konteston, një, jo, lej këto. Thuj, ka thonë pejgamberi së më, adën se vabë, adën shë problem, nuk ka sadak më mirë se kja, pra ndaj kapu me veprën e lejë personë në të të. Me butësh, me lejtë dhe me efikasë është. Ose përgjaman raport me gruan, ka thonë pejgamberi sëllë Allahu të salëm, Aje gru e cila i falë pas kohët e namazit Dhe ruan dirë në saj Vësa me shëhraha dhe agjëran Ramazanin Dhe e respekton burë në saj Këmë me hinë gjennet ka cila dirë dan Në tajtë jasë përgjë që me hinë ka cila dirë dan Ane kështu të e zjedhë gabimin dhe problemin që se ka gabimin në këtër E kështu me radhë dhe tatë me gabimin të ndëshme Ose ka thënë pegamberi sallallahu sallem Në qoftë se dy besimtarë e brakti se njërë që jakëthej sh Mai mirë për të një shtat çifte tipare. Kjo nxit gara, do të ngabim me krinë dytë, por sotash ju mirë me juve dveh tek i kaqë atë që zban e harama mudo çelë odorë në inkurajimet. Çaj i, i parë çifte të Allahu është më i dashur, çaj i parë çifte të Allahu është më i mirë, çaj i parë çifte të Allahu më i dashur e kështu më radhë. Prandaj të kemi kon, konsodruar kët pikë që më shumë të mirëmi me vet gabimin se me person që ka bëu gabim. Nëse në çopse mirë me person që ka bëu gabim atëra Shkën duku personalizu gabimi E kur personalizuot Gjdo njëri kohë nga një Nga një imunitet Dhe një sistem mbrojtës Që nuk lem bashka lajmë i atës e nuk kërkosh E dhe mbrojtë Qofte dhe gabim Por në qofte ti të regonë se së kom punë me tyune Por me qitë punë që gabim E atër pak ma leto me pranua për. Dhe E fundi që do me përmenë në këtë retim Dhe gjitha këtu e në të ndenorezër shambuj Ose me thonë me dhe të pika Të Do shta na i shkerim në përdismëri Ka se më nështë asikushtu vëmendja Por me ju përmbajt kësaj recete Me lena Allahot Manuar Rallë do të betë në gabime pa u përmisu Ose rallë do të këndë shansë gabimet Me e rënu atë që kemi ndërtuar Me ko në raporte me njëri tjetërin Dhe e fundi që du me prejnë është Më meni kur ti Për shambull Don me e përmisu një gabim Don me e përmisu një lëshim të dikujtë Thashtë në rap Duhet që Këtë rajtim të të i shëqruar edhe me alternativë, me zidhje Kjo zbanë, kështu duhet Andaj, beri zidhje Duket reguar se ti Po dënë me e shty për para Jo me e këtë i mëra, papa Që kur dikër nalë për një punë Komë të si mënu se kjo Vëqë për një natë i se që ta e kaftën Jo, Allah, vëqë për komë të gabim Nësi e që punë nëna, që kërë kërë rrugë në mu Andaj mundohë që janë dhe familje Zidhje, me zidh alternativa Do të që Që me njanun që do mundësi Për fërkime dhe Dhe konflikte mrena shëqyris Shukane për shambull Për <coughs> pegamberin sallallahu aleyhu sallem Sikur se kemi cikë Dysar këtë rast I cili një natë ishte etek Aisha radiallahu ta'ala anha Dhe posa Do të të jamur i mendje Se Aisha ka flajt Ungrit nga shtrati për pegamberin sallallahu aleyhu sallem Ungrit shumë qetë do thot i veshin dallat te shum qet e hapi dyerin shum qet e mbylli dyerin shum qet kre ktu Aisha ka thonë apo shum qet ajo vetmetimisht e zgjuar se po kishte qenë në gjum nuk kishte pasur nitë të zgjohet nga veprimet jo e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne padurim se Aisha dizhkonin ajo fort mirë ne kush koy tash e gjysnate e pse kështu te pse u largu dhe vendusi do te ngacmuar nga xhelozia normale vendusi me kjo kaq ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në moment saktuar e pasë e pegamerësëm kështë shru të vorat në bekije, që ishë në afër shtëpisë të ti kështë shkuar të gëvarat me bo lutje për të vdekurit e muslimanve dhe kur u këthy e pegamerësëm e ftyr ka shtëpia a ishë e pasë e po këthetë dhe e filaj me vrapu më u këthy në shtëpi që përthoj po se s'ka ndohë dhe zëmta dhe pastaj kur erdi pegamerësëm e shtëpi dhe u shtre në shtratë normal, hyri qëtë Pastaj e bëri këtë qetë, e u, u fotë në shtratë qetë, këtë qetë Por e pa, frimarje e ashtës nuk është nërmale Nuk është e njëri në gjumë, është e njëri që i ka vrapu dhe kuptoj se Qfarë ka ndohë dhe, dhe i tha për i gamberi sallësallëm A, a ishe, a me ndonë se do të tëtë nuk është korekt me ty i dërgoria laud Dhe e pa se të është gabim, me vazhdojnë këtë Mund të bëhet problem Kalejnë tim tjet Kur diku është penive shkën të vore, qëka me thonë? Apo, dalëm tim tjetër, se me bumimin këtë tim, na, buët problem. Dalëm diku në tjetër, më drajë kanalin dhe vazhdojnë e matë utje. Dhe përgjama është më nuk tha jojo, ja, ja, në altë të një herë përse dole. E kuptej që është normal dhe dhe kalen tim tjetër. Praj, kalen ka një tim atjera, kalen në alternativa, kalen në zidhje, e, e mësë këmgull të të vetë problemi se mundit me e komplikusit të qoft, të shumë të enë ato që i kam përmenë në djetarë të nërëlezër dhe nëpsimet e lojlojshme dhe pika të shumë të atësat garantoj një trajtim të mirëfilt të problemeve që në në përdismëri i kemi, gjdo dit i kemi gjdo dit i të ndodhë gjdo dit i të ndodhë që dikush në raport me ti më bu një gabim ose ti me bu në raport me ti këni një gabim dhe në qofë se kemi parasysh këtë hartë të zhjithës e probleme me lejnë allatë madnuar n Kemi tentuar me e ndërtu apëta Si të qoftë Në qoftë se Ne i pasojmë dhe i ndjekim këtë mësime Në qoftë se ne Me të vërtetë sinqesht e kuptojmë Rëndësin e lidhës me zvete Dhe gjithashtot i marim parasysh edhe ato pika dhe ato masa Që djetart i kam përmen se duhet me ndërmar Për me ufuqizu vlaznia me zvete Dhe gjithashtot edhe këto i kemi parasysh sonte Gabimet i trajtojmë Me kujdes Dhe duke ndjekur një metodologi Të sigurt Të prezentuan nga anaj njerëzve të dishum Qka Qka Munu me prit për keksoj Qka munu me prit Nga tërë kjo qka është të pritishme Frytet e keksoj, qka jan Të shumë të jan Por duham i përmen 4 për tynë Të ndërdozër Në qofë se funksionën raportet me si më mirë si duhet Së po them, imit pa gabushum Imit gabushum përmirësuhemi Por eruajnë bazën që e kemi seruar dhe rrimë tani Në qofë se funksionën raportet të të në me zvede si duhet Atëherë e para, shenjë ose, ose rezultati i parë që komë në ardhë është Për jetimi i këndë shumë jadurime vabë ëmbëlsia e adhurimeve do të fillan të shtoqet në gjuhën e zamërës të ndërë. Me një herë, nga se për këtë ka garantu Muhammedi sallallahu a.s. Dukë a thënë, Thalathun men kun në fihi, wajja dhe halawat e iman, tre gjëra, kush i siguran, atoja sigurojnë ati pastaj, përjetimin e kënd shumë të besimi dhe të adhurimeve. Do të thëtë e përjeton halawa, shiko këtu kar halawa, Halav është ëmbëlsin ëmbëlsina që është e amël Andë në që dhe ti garanton tri gjera Të rikjera, garanton ty pegamberi sasëllë Me shpallë për Allahot Se gjitha adhurim që ti e bënë Që fjallë apo vepër Kim janë i shien Kur falësh Amël të vjen Allah në përmen Amël të vjen Gjitha punbi Amël të vjen Sheshëm të vjen Më amël se gjitha Amël sinë këtë botë Por qka për e pengan këtë Do virusa E virusat kërë të vinë, që ka bujtë? E smunjë njërën, e kërë smunjët, e amla i duke të jethë, të po. Por nuk ka fajën bëlsira, ka fajë virusi i smunës. Largojë virusin, këthejet pastaj edhe funksionenzimi i mirëfilt i shqisave. Edhe këtu, zemra është e kriuar e tilë, që kërë i vjenë përmendja, Allah të muqëtsu. Që ashtu Allah e ka falë, Ela bi dhikri lajtat me innul, Kullub, Allah shu thëtë, Me përmendin e Allah të qëtësohen zemrat Do të me përmendin e Allah të qëtësohen zemrat Allahu Gjellewala Që emrit i përmendit, aja është kryo si zemrës Aja e din më mirë, qëfar e qëtësohen këtë zemrë Po na përmendin, përmendin për së për qëtësohet E e ka turbullu në virus Do të me largu virusin Apo që turbullimi me shku Pastaj emni Allah të me qëtësohet Na për falun po A mëll Jo, a mëll është Po virusi po pëngon amta Njën nga virusat sërjas Që po pëngon në djeshmerin E kësa e mbëllësirë është Mungjes të raporteve Andaj ka thonë për eka mëllësirë Tri gjira kush i ka Ka me shiju Mbëllësirë në besimit Njën nga ato është Me e dash një njëri për asë gjëtë tjetër Pas për i të latë E pas raport mirë medikan Mu dash mirë medikan Sa ma shumë duhemi Matej për i përjetojmë adhurimet Vëllaj, sa më keqina me zvete Së, së pa thamë nërsa keq Po sa nuk jena mirë që duhet me zvete Ka me reflektu këjadë në adhurimet tona Astë namazës kime përjetu Se këtë letës se këmë vindus ason as ti Kjo letës që e këmë vindus Allah Gjellewala E ka kushtëzu përjetimin e adhurimeve me Raport në mirë me tjetër Fëlliti i dytë është të në nërëzër është qilëtërësia dhe kulluashmëria e brendis. A duhet me konë brendia e pasër? A duhet me konë e qilëtër? A duhet me konë? Duhet me konë? Nga se mjegullimi bën zharan, apo a bën zharan mjegullimi? Pra ndaj, njeri cili ka raport një medican, së më nën keqë, më nën mirë, së ka haset, me qka ka me turbullu brendin? Nuk e mjegullan asë gjë zemër ma shumë se mëndimi keqë. Së hasedi, së përra gjukimin, që të problemet, këtu kërësion qëka ndodhë Rahat jem, rahat jem Edhe është e mbranshme e qilëtër, e kuluar, e pasër, e për ngarkuar, shlir, komat Ama kurion këtu, ngarkot, se e ngarkon hasedi, s'ka faj E ngarkon hasedi, e ngarkon gjenozia, e ngarkon përra gjukimi, këtu e ngarkojnë Kur të si kemi, jemi i radhme zvetyr, astë para gjikojnë ty, astë ti mu, unë me në mirë për ty, ti me në mirë për mu, unë du për Allah, ti më dëmë për Allah, unë e bëj gabim të shumë në regullë, për nëse në gabim e në të amket funksion që është duhet regullë, atërë qëka ka me të të rrutë me në në shumë? Qëfarë? Shka zhë. Pra ndaj, me qofë se ne të ndërrolazir, i ndjekim këto, për o Edhepse disa nga ulemat e kanë kontestu Sa këtësin këtë aditi Por shumë nga ulemat kanë punu me te Ajë personi që E dini E ka përgëzu pejgamberis ose me gjennet Shiko Ka qenë duke nejtë me shumë të ti pejgamberisom Dhe ka thënë Tash Par më nësë më holla Do të hynë të juni njëri që është nga banor të gjennetit Tash ketë sahabët Adi që ka dëmë thonë më thonë i bë një merit Njëri gjennet të është E dhe e rëna ata poa, a një po, nëhamdullar, mirë që pas kam riva Allah, a qërështu ka qësa këta? Jo bëja qodë në kome, në kryme, po këshu kë njeri Allah da? Unë qërështu për du me kone? Andaj e sahabu ju ka thonë, ta është këm e i dikur që, unë ju garantoj që që e në gjenet është. Ta është tonë po presin, më së pëjnë e bubekri, oso mërëja normalë është e bubekri, a po, kë Po që ditët i bënjë mërë, që kjo është njëse, po dhe të pejga mërë, po qyshë O petë ditën e dytë, e njëta, e njëta storja, i njëti rast Pejga mërë, po dhe të njëti përgëzim, i njëti njëri ndirë Prap i bënjë mërë, ose në transmitin i bën, dhe të të, Abdullah i bën Amr i bën Asi Sa so, më nësi njëri nga këta dy, këta e në kënë gatë, mëshatare e në kënë tri Ditë në dretë i njejti, edhe ta është kësë drotë mu. Kor kryët ketë me gjlisi, kryët gjamia, aj, mështi. Shkën të roketën dhe i rëti, thëtë, salamu, alejkum, alejkum, salamu. Thëtë, si shkam me baban, zdi kom prish punë dhe allajnë na falte. Ta është një dy ditë sënë shkët e shpija me flejta. A bandë të ti me konë në konakë. Strategi, hile, po e pranushme. Apo, së do me po, no, po po që apo po në që kënjëri. K apo garantant për te muhamedi alayhi salam so jannat po shtotin me hyrën e edhe ibni ibn amri bin nasi that raoma flaq po spat me namaz teksu muqut ta, ta not aj preskja tash ky sllane nje vet falet apo ja sakurrutullaj edhe ke la ilaha illa allah ilah ilah. ve qita ngrakur kthej ke la ilaha illa allah ilah. subhanallah 12 vjen nher jineka hers jineka asen jinimis pa pasqa astei Tas këmos kuptuar s'aj, jo jo, me standardaib neomer do kuontë çka për te i ti. Muk u kon normal, e normal për sabato kuon diçka. Normaliteti i sabato nuk është normalitet i junit. Mos te krahasojmë na normal. Ditën e tretë, thotë, vloj deru musliman, unë me babën korr më mirë si kumpos punë. As kur problemi është kam. Po as kam ditë u pejgamber të më ka përzem me xhenet, edhe më pa çka i tubo, po Kodi është ka kat më shkërbë, maraton, brana vetësonda që nuk po e shoh. Ngase ajo që po shihet, nuk ka diçka specifike që i A të dallon tipin eve. Ata e sforta kënyre. Ata nuk di për çfarë kanë thodh kjo, as nuk di për çfarë pejgamber son ka thon, mi po një gjë e di. Kur bimë flajt, nuk boj urret jas i not, as për të jugim për kërkan. Gjithë do jo ja bëj hallad dhe flajra hat. Apo, kullëshmëria brandis. Brandzia, ko njerëz qen gazelia jumi semara nga nga hartimi kurthave të lleshsh apo buka si hat po çish ke mu folë rahat mos e hajt ka të ton çka mu folë kormat i quaj çish mi aku kurajm thot nuk ështëot u duhet shumë mi a thon ta nuk din tash ajmër çotëta katërt duhet të jotin se thash s'ka rahati nuk ka mundsi rahat me kon se je duke planifikuar shumë aku dikujt e si të futet në luftë me dikon tani lufta s'ka rahati lufta është çetzim edhe është edhe është domthon zhvendohet si nga ajo që realisht të dush më morë me tamë tëmë Përëndaj, sa më mirë me diken, më paqë mërëna Sa më paqë mërëna, më rahat E sa më rahat, më afer gjennetit të Allahu Gjellalihua E treta që të nërëzrë është E pritëshme dhe kjo është të garantumë është Allahu Gjellalihua thotë në surën e Zuhruf në jetin 67 Allahu thotë Al e khilahu jau me idhin ba'duhum li ba'din adhu illa l'muttekin Hëtë meç të shokt e ketë kushodosh këtë dunia Dita në gjikimet kanë me konar meçt në më me të të dhërth Së kam ju kripon meçasijam Illa l'muttekin Përveç ata që kan qasin, e kanë dërtu meçasin, e shëshin, e dhashtin mi Sinceritat dhe dëtëvësmit e Allah gjallë gjallu Përëndaj krejtë në shqetsum, krejtë në garkum, krejtë me probleme në ditën e ngjalljes ata që i mirë me zvete, e kanë pas punë mirë mes vetëve e kanë realizuar se si duhet dashurinë ndër respektin dhe, dhe vëllazërinë mes vetëve këtë an të sigurt nga çdo shqetësim nga çdo problem dhe mendoj se e arritur më ma e madhës se kaq nuk i vuj, nuk, nuk i duhet as kujt për nevet ma, ma shumë se kaq nuk i duhet as kujt për nevet dhe e fundit që do të është të përfitosh nga lutjet e atyre që i dhan para të Allahut xhallahu te xhallahu nga se doje e njëri tjetrit të ndërlozon çaj e dashis për njëri tjetrit sigurisht kam se. Pra ne ka thën Yahya Ibni Muadh, rahimuhullahu ka, thon, ka vlaj miraj dojtë, thonë, në ka vllai mirë ai që duhet gjithmonë të thonë vllah bo dua, bo dua, bo dua. S'honëvoj. A duhet më të unë më të thon bo dua? S'duhet më bëhet puna. Është e natyrshme, është obligim i natyrshëm, i nënkuptueshëm që unë më bu do për ty ti më budo për për mua dhe on më budo për musliman. Dhe ti më budo për musliman. Po normale këtu punë. S'ka nevojë të, të me bon ders me katuar për këtë çështje. Prandaj përfiton nga lutja. Madje çdo musliman kur folet, çka thot, në fund wa te jatit wa ala ibadillahis salihin. Von lutja dhe json selawat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos thotë dhe begatia dhe shpërblyimi dhe mirësia dhe bujarija dhe rahmeti Allahut mbi kan ibadillahis salihin. Ibadullahis salihin kush janë? që ta që i kam punë mirë me zvetet ma djetë të nërgëzër falja më katëve falja më katëve dhe ngritja e drejgjive në gjennet është e kushtëzuar me raporte mirë me zvetet thotë Muhammedi sallallahu al-salam Allahu gjallahu ala do tëtë Allahu të barek o tala ngritin të kaj vepet e robëve gjdo të, të hanë dhe të ajte kjo është ngritja vorë Ngritë në vepe të ka lau gjellewala Pasaj këngritë e vjetore që ngritë në muajnë Shaban do Në gjysme në dy të muajnë Shaban Ngritë në vepe të ka lau gjellewala Sile i raportimi vjetore për pundet uja Allah e dinkët Mirë po Për të arësjetu raup të di se është e shkruar Kur kur zullum s'ka vodë Dhe Allah u gjellewala thot Të gjithë janë të falur Përveq filon të fistejko si kam putë mirë Kur pajtonë e këtë e falë në të që i ka si kanë punë mirë të ata statusi i faljes është i pezullumë tejtë pajtonë hatta jes taliha që të kanë hadetë pajtonë kjo është kur dytë të kanë fajtë dytë kanë gri kryjë dytë kanë i natë apo dytë kanë këqitë nësa dykush kur jepë mundë sinës jepë nështë këtë qëtë që tjetërë por janë dytë të të, të këqitën këtë aspektë ndaj nuk ka keqe me amasë se me uprivu nga fali Allah të vare ka o ta në Frytet e raportet mire janë të shumëta Dhe janë të drëshme Besaj që kush i mediton këto që i përmanda Janë të mjaftushme Që Timit e gathë shumë Që për ti arritur të të paguem Qfar do qmimit të kuftë Edhe qmimin e i natit Edhe qmimin e egos Edhe qmimin e karakterit Kaj ti pagu i në Nëse po pagu e shajta po. E kure dinë në zinë Jenë gjenë me pagu qmimin Kur nuk e din, asë që ka të pretë, asë që ka shkoblejës, asë që ka fitën, atërë nuk i në gjeni me e pagua. Allah me e ditë, thashë, ose me patë mundësi, të jemi, jemi aktiv për balë të të njëhurive dhe të të një konceptive, në moment në që farë të lojë fjalluose me zvetë, që ofë të bashartët, që ofë të familja, që ofë të fqine, që ofë të njerën përrisi, subhanë Allah, ma bajgjë i fështirë më prish, subhanë Allah, ma zë gjithësoj, Saubat kanoma po ka për, s për temën, dha ta kan pos gjenë një fjalë kanon, po çfti ka përfunduar po. Ska pas refleksione të matutëshme. Për këtë arsye, duhet të rënjosim këtë kuptimën në zemrat tona që natyrshëm të veprojnë, atë kur doshta mendja në kosh bash në vete, apo çë me me ja aktivizoj këtu se më një ort aktivizoj me tash me harta, ç'shmia këtyë ç'mi bë, sa dheq, ja, ja zidhin, të ninë shto u dhësh, e zemra ja jap zgjidhën, që ta bënë dal pikrizat. Për fund të nërëzër si pike fundit, duham i përmend disa prejë thënjeve të djetarët hershen, të musimanëve të mirë, të atëve që janë shambulli jonë, se si duhet të kemi raportet mes vete. Dhe kjo kjo fund shënën edhe një lejë, nështë të trajtimi praktik të, të tërkës ojteme, krej që ka thamë nështë është ma shumë teorikisht, jo kjo pike, jo pike, jo pike, jo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo nështëa këtu e nëzbërtime praktike, si këta burë e kuptuan tërkët temë që ni po plasim për, për te. Njën nga djetarë të herë shumë përmend bazat mbicet në dërtojt komunikimi njërë dhe me zvete. Ta shtish i ka vetën tënde me tjetërin. Jo tjetërin me ty, jo ti me ty ka në tjetërin. Mbicet në bazet e këndërtu, a ma boni sinë qërëtë ropa pra them nga fillimi deri te mbarimi prej familjes e deri te njeri fundi qe te ki nevoje dash te kërkuan me pas raport mir me tapta sot ky dieton njerëzit ne kohrat e para kohrat e para kur ja sahabet e pejgamberit ta binen sot njerëzit ne kohrat e para Raportin me zvete e ndërtonin në bifej Dinjo kuna e që i ka u dheq As e jamja as e jotja Qështu të të feja që në këna migra Të part E ka ndërtu raportin bë qëfar Në bifej Komë mundësi komë gabu Komë kërku diqka Të mënu se komë hak Kërkar feja e ka do Kretë je kë dorë Mërra Në bëj këtë bëzë Ndo shtak gjithë mund komë mënu Se ti dush me më më kërku falje Ka arë haditi ka të një gëbim e kjaran Ti dush me kërku falje, jo ajti jo për Në regullë, unë e komenu që unë, a i duhet me më më kërku më falje Por argumenti për të ndryshem Ato që unë e komenu, a ja me i herë largotat Me i herë, a pësturitish kur farë bazës ka të Pse? Pse raportet me zveti i kimi ndërtu në bife Andaj kimi thonë dhise herë Jeta bashotore suksesme ashtë këndërtuat në biparimet e festë Qy shka thëna Allah dhe pejga merësme? A që është të monë, a që është të ushtë? Hadë e pa e dajmë që është e ka da Allah dhe pejga merës? Mas pa ti me ndodhe si me njerës Par probleme, kokëqarje, osëndarje Allah, bajegi, bajegi si fështirë mundur me ndodhe apëtokje Tha të këtë djetarë pas taj, filloj mu dëpsu feja ti jesh ju fort boz e fuqishme ajo është e fuqishme po njerzit e terrën fen e dobpsun fen po pastaj filluan gjeneratorat vim thot motor qe thiu lutem se qe do per domethën qetsi po ndaj keni marrën një u ders në abit e bota jer jamis thot kur është dobpsu fen njerzit kând fillu Me ndërtu raportin me zvetin bi Korektsi Apo, së është korekta i balë Apo, me ftyr Jo me fe Kësë semonë gatë po apetë Nështë dyshe fort Qështë bojmë në aptën Ska sinceritet nuk është parimore është ma shumë reklamative Ftyr asë ma banë aptën E dhe kej ka majhë di dikur njështë Po apetë me ftyr e kanë shtuji Dhe i do të vjetë e kanë shtuji atën Thotë, pas tajë Kërë edhe kjo rra do thos, Nuk ka qenë në pyte këreksia Më ka bo mirë dikur më pja kërë Jo këreksia Tash e kanë këthy në mburje Raportë të ndërtu në mburje Unë e me dashtja këthej Po së që më në asë japët E po është ma, shumë, është ma shumë Mburje Për karakter të fortë dhe për dignitet Se që realisht është për mesime raportët Qështu të të kam pasë njerët Thot e sëtë Kjo sodet e tij ti është bugi më te. Kjo data e tij është bugi më te. Sodet e tij ti nuk ka sot kjo. Po ky sot ka dhon kur e ka shkruar këtë e na sot për lexojmë. Po kjo është bugi hersh me kjo. Bugi herë do kjo. Donëso sot njerëz e kanë ndërtuar raporti mbi bazë në interesit da, ta, të interesit vetë. Jo tat interes. S'kod bojash me fe, as me ftyr, as me karakter, as me burni, po as me asgjë. Kod bojë vetëm me interes. Ko interes, ko do bëj Apo, mirë është, pranënë, s'ka interesë. Wallahi, ni qënë femu që u me i thonë, së nërënë menimin e përënë. E pasaj, kërë ndodhë sotë, është fatkecija me emanatë. Ndërsa, Ibn Semak, njën nga djetarë të hershëm, në moment të vdekis, shkën e lasni këta që është kanë komuniku ma lanës, që është kanë kumëtu të raporetët, veç këto me i marë të, shkën e ti të është, Mbi cilën mbazë indertan raport me tjertë Mbi fe, mi ftyr, mi burni, apo mbi inter, mbi cilën Nërsa ibn sënma ka thonë atëm E ka thonë, kjo ka qenë adhruz i madhë Ka qenë djetar i madhë, adhruz i madhë, Allah të të të gjellë Sëphala, shika me qka ka shpresu Allah me e taku apëtëm Mas një jetë të stërmbushur adhurime Sakrifica, nënështrim, namaznate, agjerim, sadaka, dje Qka ka përdur si ndërmecim të ka lau parës e midol shpirti Më nëse kjo është koncept i rëndësishëm Si e kam kuptu ata, raporti me zvete Thatë Ibnu Semmak O Zotë jem Allahume Ato Allah jem ti e dinse Edhe kër kanë dohtë unë me të bo gjuna I kom dashë gjithë mën ata që s'kam bo gjuna Andaj për i të dashnisë Ndaj atyri që i kom da është ata Apo përshë ata përshëta përshëta më mu Jo nështë e përsevabët e mi janta Pra ndaj Të kesh pas përshembul Me e këti pak me kuptu ma mirë Po normal mi da mirë. është mirë Jo nuk e bashkë normal apo Paramenej e tash kë Në moment e fundit Po e përdor një kartë shumë të rëndësishme Që mi a falë Allah o gjelë e gjelë e luatë Në qoftë se Kur dikush ka bomir Edhe t'ka ka përcuj Ke pas një farle gjelëzije Se ke dashbash E i thusha Allah të një kom dasht Qëta mermen të bënë Allah të gjelëzije A guzën i më nëse na Këm e i thonë që është të Allah të më së me kuni si qërë Korës guzën apër. Po për një me i ka dasht Po për një me i ka dasht Unë e më këmë gabim, po, shërë qërë që dikush për dika Unë e s'për di, po, elham dhe që dikush për dika Edhe këto elham dhe u nila që dikush për dika Me shpirë të e ka thonë, subhanë Allah Aqë, sinë qërë të e ka thonë, së so, që ka qeni gatshëm Me e vendosë para Allah gjëllë e walla Që Allah me qëta gjë kam, apta Kjo është bajë e, e guzim shma, apta Normal, une, s'kam qenë dhe durim qështë duhet Ama i këmë dash, do, kë E mi thunë Allahot, përhirë të dashuisë për qëta që i që kom posë, përhirë të këso i shpëtan, është bajegi investim i guzim shumë alëta. Ndërsa, Alio radiallahu ta'alan, e kanë po shpesh herë për evesh një tesh, Alio radiallahu në për evesh një tesh, bajegi si shpesh. Edhe i kanë thunë, që të është shumë qëpërsh përvesh, as ki tjera që ka problemi. Ka thonë, në shikanë edhe në ruara, apëtanë, raportet me s'tyra, si kanë qenë, në shikanë pasaj tendencët, pasaj që kanë ardhë, që me i fudin konflikt sahabët për indiret së këtumë, ata s'kanë qenë konflikt, po kam pasë mësë bajtimet, po Omeri Malion kam pasë mësë bajtimet, Nimi po, jëndasht më forse, se na që kur nuk mësë pajtuhum Në po, Alijo radi Allah në hu, nuk e ka pranu shumë let Omerin si halife, e deni niku, e ka pranu ma von Por, ka pas prejtë që si aj bubëma se bubekrit Mirë po, ka qenë në të risinë muslimanve, e ka pranu Ka dhënë tije, ka me ndëgju Edhe ka, ka përmu këtë përlemë Po ka pozatot tjera, se dy të kanë qenë pak të guximshëm të thrimë. A kanë diku që e Omer radiyallahu anhu ose Ali radiyallahu anhu me pas që ndremde ja Omerit kurva levën. Tej në ka vesh mas dekës ti ato. Dhe vazhdueshme, edhe ka thon kur i kanon shumë shpesh për vesh, <coughs> ka thon Ali radiyallahu ta'ala anhu, një mik i shpirtit, edhe një vëllai i afërt më ka thon Omeri dhe dhe lau talen Se këmë më me pa, po teshën abaj, hop, të teshën për abaj Qëta njerëz dhe Allah ila Me i pa sot qësht njerëzit Në emër të liot, atësarojnë raporës Ose vrojnë, diken që e dënë Omerin Ose e kondër ta Qëka kësh me i uo këtë njerëz? Teshën se ka, Pse, se ka desht Pse? Mi u ka dhuk të njerëzve se Na e në ramës pa e ti, mama Qëre, qëre kushën kona e për mu E qështu e ndasht Mi u Apsolutisht Në mundëm, normal, më ndim i otë, më ndim i jemi Pra se kanë që një nivellit barabart Kanë që një nivellit Aliu s'ka qenë shumë rrau pa omerit Pa asë omerit s'ka qenë shumë përpar Aliu Radi allanëm, Aliu kënë bëjaki Ka qenë njëri që ka garantu Pejgamberësën për ta që Allah vë edan Edhe i ka thonë Pejgamberja samë Te je Raport me muë, si kurse Haruni me muësën Dhe shkapi ka merë mas me jam tërë E ka lonë në bikëqështë në Medine Kujdestarë në Medine kur vetë së konë Ja ka bësu krejtë Medinen A në në kukon bashkë thjeshtë ta merë Të ke unë me më aprish mu, qabot, pës, ose të ty A në me aprish a lijët në kukon bashkë kalaj ose omerit Par me këta burat mlaj Mas të rajsoj sakmificëa Dhe prap, dhe gjajha si na Në amunë më spajtim këna posa, më smëna një jo tjerë që Me, me e arësjetun më spajtimin ton të ashe edhe më u ja, ja, ja, s'lojmë në korë Në korë s'lojmë Përndaj dhjetarët kam vëndos mekanizma mbrojtës Që nuk lejojnë asken në emërët e tyre me uretikon S'lejojnë ata S'lejojnë Përndaj Sërë sërë imam e Bu Hanifa, Rahimullah me imam Malikon E sërë sërë imam Shafim e Muhammedin Sërë sërë sërë Sërë sërë se këmë Sërë sërë këmë ata mos pajtimet e tyra asnjherë nuk kanë lejuar se të thën arsyetim për përçore mes mosimonë kur e kanë kthyer si personi katërsë persi për vesh veç pse ni ka thon Halili Halil është dashuria ndaj tët është të të përzim me Zamrun sunë dojo Lopez Zamrës ata çiqort Halil do të ni ni ni ni ni dashamirë i spirtit të, të Zamrës ma ka dhën hedie edhe ta, ta e moja atë që ata e veshën Ndërsa të nërlozën një kshilë të madhe Dhe më ndojë që edhe Meriton me që e në përfundimi krejt Sa që kemi thonë dhe rime tani është kshila që ja ka jep Abbasit Radiallahu ta'ala Në hukunja Djalit vet Abdullah ibn Abbasit Abbasit Agje i pegamberit Sallallahu al-Sallam Ja ka jep një kshil Abdullah ibn Abbasit Dhe kjo është kshil Më nështë Si edhe e para A dyta këtojnë kshilat arta Qështë i marëm seriozeshtë dhe i shëndërojmë në hartë të jetës Qështu du të më punu, qështu du të mecë, me qëtë hartë Abdullah ibn Abasi ka qenë i aferti i omerit radiallahu ta'ale anu E deni omeri e ka marë, ibn Abasi nukon i voglët mi, 15-16 vjet, vjet, e ka marë në meqlisit e burrëve të sahabëve të pegamërës Komë bëjegi probleme i në Rejët të ty nësë, të kanë qenë edhe në dijen, dhe vëqëmërijen, përvojja. Kërë e ka pa, abasi, kanë qenë burat majsë, mëna, të, që djali vetë ka fillu me u përzime burra, e ka morë djali në i ka thonë dhe fjallatë. I ka thonë, une po e vrej që ky burë, o meri, rrëdjalanu, bëja gjenë nga të pëtë mëna, të të. Tash nuk ka dasht me përfitu nga kjo afërsi, as nuk ka dasht që me e udhëzu që kujdes, mos përshytëzë. Por, në momentin kur ka qenë i lidhur me burët mirë, ja ka jap udhëzimet si me erut kjo burë, se mos ga bo me e hu për kur gjartë. Andaj që si këni që fari i tha, a bas i djollit vetë, i ka thonë, po e shra që kjo burë, Po të mërë me vete, madje po të japë për parësi edhe ndaj shumë mëtë vjetërve nga ashapte Peygamberit sallallahu alai sallam Andaj birë jam mboj men për i meje 5 shkila Birë jam mboj men për i meje 5 shkila E para pas i potafran të ka besu Mosja përhapë përha për sekretin kur Ti ki mundësi me pasë qasit e omeri Jo gjithë kërë din që ka bunë omeri Jo gjithë kërë din që ka bunë e ta burat maj Jo gjithë kërë din që ka bunë e ta burat maj Ta kanë besu me gjlisin, mos jo shpërndoj sekretin. Wallaj, kjo është bërë një më dha, pëtëm. Ta ka besu dikush në nderin, ta ka besu dikush ftyren, ta ka besu familjen, ta ka besu shpin, ta është ka dole, se bajagit kanë garkume për gjithësi, nuk ka bashkë letë, ta është me folë për ta, pëtëm. E sotë fatë këtë seshtë, janë shoqnua, kanë nejtë, bajagit i din dhe pun, edhe për një cikrim dhvogë fyllën shpalosja e kutijeve të lloj-llojshme apo ku janë fshihur sekretet ndëshmëllona fatata. Ka don mos gabon ja shpalos sekretin apo. E dyta, thot mos gaboa asken me përgoju para ti jeta. Në atë kuptim mos u mundo me fitu dashninë e tij tu erxudi kënd se fallca kjo bjen edhe te masaj. Kjo është e moda, of. Na mes na don dikush tani për mundjit edhe pak filoni po vetë çon e truaj. Se filonit, që ka përt, ti edhe ajë që ka keni apëtën Andaj i tha, mos e përgoja asë kendë para tina Ti s'ki të bëjmë e kërkon I dinaj punë të vetër E treta tha, abasi tha Mos ga bo kur me rajtë para tija apëtën Nga se aqë shumë t'ka afru Rana të rëdzanë keqë apëtën Për këtër së të nërëzër Nuk ka dhishka që i atërën raport në më keqë Nuk me keqë të veqë Gë njërë të shumë e po përnush ma përta Pse përra në lafët? A, a, a kaqë doon kina mëzbesim që dush me rajta? A kaqë i kina? Pse përra? Para na sahabe të pejgambire dhe samë Shkanin të pejgambire dhe samë I në thonin oj dërgore laot Unë probleme di që është keqë po në ramazan Kënë bo më mardani me gruna përnë A di që i vjen k Po të ka dhdoj, ti ka dhdoj ma zidhe një muopë Ama nuk raj, apëtan A i tetri ka dhdojnë këshut Ka pëp një malik Pëse se si ornë të bukë, pëse se si dhdojnë me neve Pëse kënetë me dina Ja rasurë Allah, asë një rëshës e kom posë Vesh dëmbelija, apëtan Ka qenë gjendje me e pagu qmimin e vërtëtsis Ama jo me e njëllosë raportin me rranë Pra ndaj, mos ta detyrujmë njëritetin me rajtë Ti mbojmë raporte qiltër duke e mirëkuptu njëri tjetërin se në momentin kër nuk e mirëkuptujmë e deturim dikon me rajt aftar. e rrana pas ta i pa dëshim i rrana dhe i zbej raportet anë da i tha mos ga po me rajt para ti dhe e treta e, e katërta mos e kundërshta ti si e në raport, ti si e në pozit me kundërshtu omerit ajo është me i vjetër, ajo është me i dishëm për në ndëgjëja. në ndëgjëja. Të të të, të të. në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n është në sëtë për shambull, mësimi i parë që u japët fëmive ose nona u japë vajzave, qërë mësë ga bëti mengu fort, rapë sjetit, apo? Osa tja, edhe qënë të maj vjetri, të mësusit, dhe që, që diqka më ha, që të ngërkan fort mësë ga bëmë. Në start e edukan me rebelim, esenca është mësë nga, e nësë të qëtë mirë, nga. Jo, Allah, kërë a ki besu dikuj dikën, esenca është nga, Allah, E pas taj, a duhet nërë më smengu, e këqyërën pra, duhet më smengu. Por ju e sen se më më smengu, më smengu, dhe refuzo, dhe rebelo, dhe këndër shto. Dhe s'ka raporte kështo. Ibn Jabal si me e këndër shto kanë, o mirin, po ka dalë o losë, është. Pa egi, ba egi ma jo, ka dalë. Së është i vjetër, është i dishëm, dhe ka, ka për voj. Dhe i mësë ga bo me e këndër shto. Po me këshilu, me, me, me, me i sëgjer Sikur t'ja kështë e bukështët, po më mërmenja po A me kundërshtu, me refuzu, këta më zgabon me e bua pëtë Dhe e pesa të, të ndërruzër, ka thonë e basi, radjallanu ka thonë Edhe më zgabon kur me e trathu, apër. më zgabon kur me e trathu Ta ka besu në e manet, që e në ven A me ta ka thonë i dhe tyrë, edhe me e trathu, t'ka besu se ti a krynë E pas ta e ke mashtru, këta më zgabon me e bua pëtë Nga se nuk të ka besu për eze që të dënë, apo nuk të ka besu dikush një mënetë pas që të besanë Allah. Për ndaj, mos e të rëtho, mos e mashtra. Thot Shabi Rahimullah nga djetëtore të mdhej, thot gjithë do fjallë, nga këtu fjallë, për shonë së një mi fjallë të unë obdhe. Shqarbju apo jetë apo. Than, na më moshë fjal, na duhet me dhoni 55000 fjal me muq qyrdish me thon. Ky burr i ka thënë me pes fjalë atë. Fjalë të reja, këshill dhe porosia çdo kujt që do të më çën korrekt dhe i mirë në raport me me të tjerët. Allahu xhën dëvoni paslor zemrën tonë, dhe Allah nuk e lejon të mbijë zemrën tonë dashuri të sinqert për një tjetër. Dhe kur të gabojmë të hasim në njerëz që me vërtetë në mënyrë të drejtë dhe si duhet Na xhelojmë, na orientojmë ndaj porositim. Dhe Allahu na ruaj të ndërgjithësisht mëhtra. Allahu na rrot nga gënjeshtra. Allahu na rrot nga tradhia dhe nga mashtrimet dhe nga përgojimi. Dhe Allahu na mëson që të duhemi për hir të Allahut e që kur duhemi pastaj ti marrim ato shpëlimet që Allahu i ka garantuar dhe i ka premtuar për ata që e arrin këtë vepër. Zoti ju shpëfivën takimin naçmos sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallamun alayhi djin.